Генріх незабаром приділив їй увагу, і вона майже силоміць потягла його нагору у їхню спальню. Брендон подумав, що якби вона якомога менше говорила і не бовкала стільки дурниць, що їх не могли згладити навіть дотепні вчасно сказані фрази Ненсі, то Бесі була б дуже милою. Та він уже зрозумів. Кого б не народила міс Блаунд, вона довго не втримає біля себе такого чоловіка, як король. Їхня звулсі ставка на неї виявилася невдалою і, та чи не однаково, цей вечір був для нього каменем на шиї, дратував обов'язок жартувати, захоплюватися бесі, підтримувати невимушену розмову. Мері усе ще знаходилася в Англії, а він не міг її побачити. Це усе, що зараз цікавило його. І йому дедалі важче було приховувати свою депресію, свою хворобливу тугу за нею. Передбачалося, що тільки на Генріх у самітниця з Бесі Блаунд, як і він, зможе розважитися з міс Ненсі. По суті, для цього й узяв його із собою король. Тим часом, хоча Ненсі в своєму облямованому золотавим мережевому п'ятикутному чіпці мала просто чарівний вигляд, а в Брендена давно вже не було жінки, він раптом піймав себе на думці, що не хоче її. Дивлячись на неї якийсь час через заставлений вишуканими стравами стіл, він бачив грайливий виклик у її погляді, але роздратовано відвернувся підійшов до каміна і сів перед ним, згорбившися, часом вирушачи коцюбою дрова. Ненсі була здивована. Чарльз? Він навіть не обернувся. Думки його були десь далеко, у дуврі, поруч з тією, яка теж зараз дивилася на прохливе море, сумуючи за ним. Він не сумнівався, що так і було, і хотів зберігати їй вірність. Хотів тільки її. Коли жоненці наблизилася і присіла на стільчик біля його ніг, Брендон лише сумно посміхнувся їй. Вибач, нен, але мій хлопець сьогодні не в гуморі. Але ж саме цього чекає від тебе король, що з тобою, Чарльзе, усе буде добре, я допоможу тобі, а ти відволічешся. Але я не хочу відволікатися, роздратовано відповів він. Ненці замовкла, пильно розглядаючи Чарльза. Він змінився Зникли веселі бісики в очах А біля рота з'явилася гірка складка Перед нею сиділа якась інша, чужа і незнайома людина І Ненсі не могла зрозуміти Чи подобається їй новий Чарльз Брендон Та зненацька відчула Що почала більше поважати його Навіть попри образу за те, що він знехтував нею Знаєш, милий я ж погодилася стерчати тут з цією дурепою тільки тому, що сподівалася за її допомоги звільнити тебе. Я дуже хвилювалася, Чарльзе». Не дивлячись, він ледь стиснув їй руку. «Ти завжди була мені добрим другом, Нин. Можливо, мені варто було одружитися з тобою?» Вона роблено засміялася. «Ні, на це ти ніколи не підеш». Маргарита Австрійська, онука Норфолка, Леді Лізл, чи навіть меріть Удор, Ось мажа твоїх мрій. Я ж, ти правий, Джарзі, я тільки твій друг. Вони довго сиділи мовчки, поки дрова майже не догоріли. Потім Брендон підкинув у вогонь нові полі на скупи, накладеної біля каміна. Вогонь освітив його обличчя, дорогий ланцюг з підвіскою ордена Лазні. Красивий лорд І такий далекий Ненсі було боляче, але вона Не мала права ображатися Вона завжди знала, що Її зв'язок з Чарльзом нічим не закінчиться Хіба що він сприяв просуванню при дворі її братів Тому вона і сприйняла Так спокійно його роман Із сестрою короля І все-таки Зараз їй було сумно Вона зітхнула, немов схлипнула Брендон Лагідно пригорнув її до себе Стомлено схиливши голову На її плече Без бажання, без почуттів І Ненсі відчула до нього Майже материнську жалість «Так, Чарльзе Якщо тобі навіть Жінка не потрібна Виходить, ти справді кохаєш її Це так нерозважливо А за кілька хвилин Вона з подивом відчула, що він плаче Як дитина – не голосно схлипуючи майже безпорадно. Ненці була вражена вона ніколи не знала цього насмішника й інтригана таким. Мені б, хоч на мить побачити її, простогнав він, тільки б попрощатися я ні на що більше не розраховую. Вони не помітили, як на дерев'яній галереї, яка опорізувала цю невеличку залу, з'явився Генріх. Розхристаний із заплутаним волоссям на ходу зашнуровуючи куртку. Як завжди, його побачення з Бесі минуло бурхливо, але швидко. І він залишив її, адже, задовольнивши бажання, вже не потребував її товариства. Король звелів Бесі не провочати його. Її докори і ниття його дратували. І ось Генріх мамухідь побачив, як Брендон плаче, почув його останні слова. Король стояв на галереї, задумливо дивлячись униз. І він стояв досить довго, не бажаючи вразити своєю появою Чарльза, оскільки розумів, що попри стриманість і силу волі Брендон перебуває на межі. Здавалося б, ув'язнення мало упокорити його, а ніжність і привабливість Ненсі відволікти. І ось він бачить зломленим Змученим того, кого завжди вважав невразливим і безтурботним Напевно, король, знаючи причину його страждань, повинен був розгніватися Він же ще пам'ятав, як лютився на сестру Брендона, як обурювався їхнім недозволеним почуттям Але зараз Мері була покірна, а Брендон змучений Він, Генріх, переміг, і це правильно та зненацька король подумав, що радий за молодшу сестру, адже її так щиро кохає чоловік. Неприпустимі думки. Генріх галасливо задихав, кашлянув, перевертаючи до себе увагу парочки внизу. Ненсі злякано зойкнула, почала штурхати Брендона, і той одразу підвівся, швидко витер обличчя, ставши спиною до каміна в надії, що Генріх не побачить його сліз. Король навмисно довго спускався, поправляючи одяг і даючи їм можливість опанувати себе. «Швидко ж ти впорався з нею, Чарльзи?» – немов нічого не сталося, – відзначив він, хоча добре розумів, що між ними нічого не було. «Здається, дощ затих. Думаю, ми можемо повертатися». Через декілька днів з Дувра прийшла звістка, що Мура вже трохи заспокоїлося – і англійська флотилія зможе переправитися на континент. Генріх виїхав попрощатися з сестрою і звелів Брендону їхати з ним».